Fan, jag känner att jag är helt skakig efter den här uh, puffen. Efter vilken? Puffen, den här... Uh, Astmapuffen. Astmapuffen, man blir fett skakig och det är så. Kom på, Ingrid Ingrid Sigerman. Ja. Innan vi börjar med någonting annat. Ska ja. vi prata om #kriget som brutit ut? Ja, det kvära. Alltså Astrid. Kan det här vara typ det mest otrevliga som har hänt än på så här 10 år Sen man var riktigt liten. För de som inte har eh, råkat ut för det här fruktansvärda. Så kan vi bara fill in the details. Ja. Det är nämligen så här att vi på Instagram. Eh, har, en, eh, har en hashtag som då heter kvällsklubben. Där eh, framförallt vi eh, hashtaggar när vi lägger upp ett avsnitt. Men vi har ju även bett eh, våra kära lyssnare att hashtagga kvällsklubben. Ja. Ja, och när vi, när vi började använda hashtaggen då såg vi att det fanns gamla bilder på något sorts skitargäng som hade använt det här för ett tag sedan. Ett ganska så här hårt gäng. Alltså de är ganska gamla. Ja. Ser det ut som. Ja, det är det. Jag får, jag får känslan av att de är typ lika gamla som oss kanske, eller? Ja, men de, du vet så de, det de är ändå så här lite tatueringar. Det de är liksom <laughs> inte de här 14-åriga killarna som, nej, som hänger inte. på... Liksom Nej, jag tror den lokala, att de kallar såna här rampen. Jag tror att det här är ett gäng som kanske har varit de 14-åringarna men som nu är kanske i 20-årsåldern. 2025, 2025 kanske plus. Okej, okay, okay. ja. ja, det är ja. Eh, ja. hur som helst så vi reflekterade inte så mycket över det. Det var gamla bilder, liksom. Ja. De, jag tror att någon de har inte någon... använt den på jättelänge. Ja, jag tror att vi vet så skojade Det Åh, vad roligt att vi delar hashtag med ett hårt skategäng. Passar oss, lol, ja, typ. Eller hur? <laughs> och sen i lördags så fick jag ett medland av dig, Ingrid. Ja. Där det stod, kort och gott, har du kollat Instagram? Ja. <laughs> Och eh, Jag kommer ihåg det här var rätt sen på kvällen Som jag såg det här Jag var hemma hos en kompis Väldigt som lite så förfest, trevlig stämning Jag hörde på att börja bli lite full Jaha. Och eh, söker då på Och jag tänker ju naturligtvis att det är något positivt som har hänt Ja, något såhär Något, något som så man blir glad Och så här, ja men, så här, ja, ja, men för vi ju, eller hur och hashtaggat något, något trevligt snällt. Exakt, för det är så mm. det brukar vara Uh, ja, men så då, då går jag in Och alltså För, för det första så har Så har ju då det här skategänget Alltså de har maxat den här hashtagen. Alltså de har kommenterat typ så Alla gamla bilder de har I sina flöden Med kvällsklubben så att våra bilder har hamnat Långt långt ner Ja. Uh, och, men inte nog med det De har ju i princip kommenterat Varenda bild som har Hashtaggats med kvällsklubben Som inte är deras Alltså, ja. Och det är väl där Det är väl där, det är, det är där liksom Det tryter lite För det är väl en sak om de hade kommenterat Typ de bilderna vi har lagt upp ja. eh, Men de har ju kommenterat Liksom folk som vi inte ens känner Som har hashtaggat kvällsklubben mm. I, i uh, syfte att Tagga podcasten kvällsklubben då Och det var de har skrivit Det är inte så här mogen kritik Alltså oh. <laughs> Utan det är så här typ Alltså de är så arga. Jag har aldrig varit med om några som var så, så arga. Alltså jag var typ tvungen att ta bort en bild. för att Jag tog bort så här, eh, den så här bilden när jag har när jag tagit bild på mina fötter och så är den snigel som ja. åker mot tvn. Ja. För att, eh, alltså jag pallade liksom inte se den kommentaren. Men du vet man kan ta bort kommentarer. Nej men det kunde man inte. Men man jag kan inte det på internet. om Vadå inte var, var, var, var det? Vad stod det? Eller stod typ vad fan jag två svettiga fötter eh, på vår hashtag vad vad har den här äckliga bilden med eh, kvällsklubben att göra ingenting alltså... det är just det de har de alltså de, de, de, de säger att det är äckligt att ja. använda den här hashtagen och också eh, så kallar de så säger de så oh vilken kvällsklubben är du menar vår klubb från 2007 eller Fjortisklubben från 2013. Ja. Och att bli ja. kallade Fjortis. Ja, ja, De skriver det, såhär, det är Vad så Vad gör de här Fjortis- så såhär, egobilderna? Vänta, vänta, vänta. Vänta. Det var liksom så länge sedan jag liksom, okej okay, man ja. kan få hört begreppet om andra, men om en själv har man för det fan inte hört på typ tio år. Alltså... Ja, och, det, och det, det var det som fick liksom där liksom lite för mig för att då kände jag så här, men jag typ så här, gick och la mig med en känsla av att det var någon kille i skolan eller till och med typ så här, ett gäng i skolan som hade så här, <coughs> varit såhär svintask emot en ja! kallt den 40 som man så här var lite ledsen av på riktigt var, och mina reaktioner det gick också så här i steg för grejen, när jag bara läste det då var jag som sagt lite lite full Ja, så, då, så då gick jag igång och bara alltså för, först så blev jag ju så lite arg. Mm. Eh, men sen så blev det lite så här, vad fan? Så tänkte jag så här, jag kan medla. Jag kan liksom jag kan slå ut det här. Så jag skrev typ så här, hörru grabbar, vi kan väl dela på hashtagen love no hating, till så För de har inte kommenterat den. De har inte kommenterat det, nej så det var lite sorgligt. Och sen kom jag, för alltså det förstör, eller ja, jag hade i för sig otroligt bra kväll sen. Så det ska vi inte, mm. det ska vi inte säga. Men jag, det gnagde ändå i mig. Och sen blev jag liksom, så blev jag så här, fan, fan, vi ska inte, vi ska inte ge oss. Jag ska gå in och jag ska hashtagga alla mina gamla bilder med kvällsklubben. Ja. Jag ska, vi ska inte, du vet så, för, för, för, att, för att grejen var så här att, och nu låter jag som en jättetråkig vuxen, men okej. Okay. Eh, hade robot skrivit, kommenterat en av våra bilder bara, hallå, eh, vi hade den här hashtaggen innan er, kan ni snälla byta? Ja. Alltså då hade vi ju bytt direkt. Exakt, alltså, exakt. De, hade, alltså... de beter sig som att vi har stött upp någon slags kamp mot dem. Ja. Det är helt jävla omedvetet. Jag har inte Och... velat göra någon arg. Nej men så, här, så <skratt> <skratt> man får också upp en så här bild av att skulle vi byta hashtag nu så skulle ja. de så här high-fiva varandra och bara, vi de dem <laughs> du, du satte jävla dem på fjortisarna. Vi satte dit dem. Jag vet, och det är därför, det är det som, det är, jag tror det är det som stämmer mest med hela den här grejen, Ingrid. Att det är så extremt grabbigt beteende. Ja, är det inte det? Grabbigt, fett omoget och taskigt. Ja. Alltså, det uh. Så då tänkte jag för, så, så då var jag jävligt inne eh, Ingrid, också de jag var med jag berättade ju situationen och de var så här don't give up you can do this. Wow. Och jag hade yeah. den känslan hela tiden hela natten hela hela söndagen kände jag det tills jag åkte tunnelbana eh, hem hit i morse. Ja, yeah. och då satt jag på tåget och så tänkte jag så här fast vad fan kick or Uh, battles lite grann Ja, det, jag kan hålla med om det Alltså faktiskt Alltså, det vi kan göra Vad? Det är ju att uh, ponera till byta hashtag mm. Men fortsätter att hashtagga så här äckliga bilder Eller så här, <skratt> töntiga bilder På kvällsklubben <skratt> Ja, så att vi De har ingen aning om att vi har bytt Egentligen Nej, precis, men... <skratt> de vet oh, Vi gör det på något sätt att de inte kan få reda <skratt> Ja, vi, vi säger inte till dem att vi har bytt. Vi låter oss att vi fortsätter kampen. Fast egentligen har vi bytt. För det är det jag ja. dåligt av. Jag blev lite ledsen när de hade kommenterat taska saker på så här, andra personer. Som hade det ja. så här, snälla lyssnare. Som bara Exakt. Var, så här... Exakt, det kändes dåligt Ja, det kändes jättejobbigt. För fanns det fanns ingenting man kunde göra. Liksom. Nej, men det är väl in... inte en så dum idé, Astrid. Nej, det är verkligen inte dum det. Okej, men då, då vill jag bara säga till alla... Lyssnare som För vi älskar ju när folk hashtaggar Det är ju typ det bästa som finns uh, ja. Så då ska vi bara säga det att vi har bytt mm. Så alla vet Ska vi byta till kvällsklubben podcast Kvällsklubben podd pod kanske Så blir den så långt ja, fast jag tycker alltid det är svårt att veta om man ska skriva två eller ett d <coughs> Det Det är international podd The swedish podd podd. Ja, jag tror att det blir lätt, tror inte att det blir lättast, kvällsklubben podcast och då har jo. vi verkligen, för ett tag tänkte jag att vi kanske ska ta kvällsklubben eller kvällsklubben eller något sånt där, men då kände jag vi får nära dem och nosa, jag vill inte ha någonting med dem att göra jag vill att vi ska liksom verkligen avgränsa oss från dem. Ja. Jag var till och med inne på lite stridsspår För jag gick in och kollade på en av deras användare Så står jag så att han har skrivit så Whoa, i januari flyttade jag till Malmö oh, Och då tänkte dang. jag så här Malmö, det är min hemmaborg Nu ska vi se vad vi kan göra för hyst ja. Men så tänkte jag igen då Att vi ska välja våra strider eh, Och skita i det här istället oh. Jag vill inte vara så en så här typisk grej Ett jävla grabbgäng eh, Väljer ett jätteomåget sätt Att du vet, såhär, ge igen på några personer. Som... Ja, men det är det jag menar. Och så lägger vi oss direkt. Det, det är jättsorgligt. Så det är bra med den här alternativa kampen. Mm. Ja, så att alltså. Vi, vi fortsätter. Hashtag. Jag vill skriva vi, vi, vi så här: kvälls, Hashtag kvällsklubben från 2007 är tönt Ja, det är bra stil. Hashtag #losers hashtag. Ja, hashtag Halle, tar, lol Kan vi inte ta en bild när vi är skateboards Nej, asta, vad fan? Jag tänkte precis säga det. <laughs> det gör vi. Vi tar en bild när vi står på skateboards och vi #kvällsklubben Ja äh, loll eller något sånt här. Ja, ja. vi måste ju ge igen på deras nivå. Jag gör det. Jag, jag har flera skateboards här. Skit för ingrid. Ja, min mamma. Jag kan inte med min mamma. <laughs> med hjälm ja med hjälm, ja oh, men det är här vi har pratat om hjälm vi tar ju våra bilder när vi står med hjälm vi tar så. en bild från videon och så tar vi hashtag kvällsklubben vi ger oss aldrig och, och är det någon annan där som ute som blir inspirerad av att göra likadant så kan inte vi hjälpa det nej, om man känner för att fortsätta, för att, alltså, på den här podcastens hashtag är från och med nu kvällsklubben podcast. Mm. Men om det är någon som vill fortsätta tagga bara kvällsklubben. Ja. Ta då töntiga bilder när ni har åker skateboard. Ja. Får man kläma en hashtag? Alltså... Nej men det är klart man inte får. Alltså det är som att kläma söt. Hashtag söt. <laughs> jag kommer ihåg när jag, när jag gick med i Lina Storm första gången. Då ville jag, för jag kallades uh, Sulle när jag var liten ju. Ja. Ja, jag har ju återanvänt den lite nu i eh, mitt ja. Instagram-namn. Eh, och då fanns det någon användare som redan hette Sulle så att jag fick heta Sulle 92. Uh. Och då kommer jag ihåg att jag skrev till den här personen som hette Sulle och bara, du är inte den riktiga Sulle jag är den <laughs> riktiga Sulle. Ja, vad jag ihåg. <laughs> det är lite det samma var... sak faktiskt. Ja, alltså fan vad det var jobbigt att komma på användarnamn. använda nu... <laughs> Ja. Det var alltid någon som hette liksom det man ville heta. Ja. Man kunde hitta på helt sjuka varianter. När jag, när jag skulle göra något konto på någon hemsida. Och så hade den här Spike Kids filmen precis kommit. Ja. Yeah. Och då ville jag heta Carmen. <laughs> För det heter tjejen i Spike Kids. Coolt. Men alltså, alla varianter var tagna. Alltså Carmen Cortez taget. Carmen Ingrid taget, tror att det för att hennes mamma heter Ingrid. Aha. Så då så här så hade jag en jävligt rolig fast ganska så här gammal och ganska smart kompis. Ja. Uh. men du måste ju välja något ett annat ord som är jättekonstigt som ingen har valt liksom till Carmen. Jag bara då. Han bara Carmen Punch. Så det hette jag det ett tag. <skratt> nu om vi har lämnat det här stridsvägen. Lite, lite skönt som fan tyckte jag att prata om det. Ja. Ja, Känns som att det är en sten som har lyfts från bröstet. Så nu kan vi gå vidare. Ja. ja alltså det här det får ju. Jag måste då säga det. Att det här det gör man får en jävla förståelse för eh, folk som blir utsatta för näthat. Ja, verkligen. Jag försöker inte säga att vi verkligen. har blivit utsatta för näthat. Ja, fast ändå, det, det är liksom... Det är ändå en lill taste av the näthat. Alltså hot. det är otrevligheter, verkligen. Ja, alltså, alltså det, här med att, det här med att de var lite sådär... De var nästan lite sådär personligt på... Ja, de var särskilt lite så... Ja. Kommenterade innehållet i bilderna, men jag var liksom... Väldigt arga och skrev här mm. urk. Ja, det var liksom som att det gjorde ont i deras ögon att se det. Ja. ja. Det vill man inte vara med om. Men hur som helst, både du och jag har ju haft eh, väldigt fridfulla upplevelser också sen sist. Ja. Eh, Verkligen. Jag har ju testat första gången i mitt liv meditation. Och du Astrid, har varit måste... på eh, turkiskt bad. Ja. Men jag är jättenyfiken på vad det här med, med meditationen. Jag har alltid varit lite så här. Mm... Vad är din inställning? Hur går det till? Jag har inte haft eh, någon, någon eh, relation till det. Jag har väl typ bara tyckt att det känns lite klyschigt med folk som kommer upp typ i den här åldern och ska typ åka till Asien och uh, gå på här. Uh... Eller på sådana här meditationsläger. Ja, exakt. Jag har väl typ varit lite dissi så. På, jag ska säga på senare år har jag i och för sig... Klysché att nog... Eh, blivit mer öppen för typ så här Karma... Eh, liv efter döden... <laughs> Sådana <laughs> grejer. Det, jag måste faktiskt säga det. Alltså, det är så kul för att så fort det händer någonting bra i Astrids liv... <laughs> alltså det kan vara typ... Hon hittar en femma på gatan... Eller så här en, Hon får en så här En side order på en restaurang... Som hon här, inte har beställt. Hon bara... Åh, fucking Karma! <laughs> Det säger det, det funkar. Det ser ni. Jag tycker också om att använda det i andra fall. Alltså när det är tvärtom. Alltså att när det går dåligt för Nej, dig. Nej, inte för mig själv. Men om det går dåligt för en kompis. Alltså typ kompis ja, kompisen bara såhär. Ja, alltså, nu är jag så jävla irriterad. Tunnelbana kom inte. Jag trampade i hundbajs. Och sen uh. så dobimobil mobil precis innan jag skulle ringa min kompis. Sorry att jag är sen. Och då står man bara så här tittar lite snett uppifrån. eftersom jag är typ längden, alla mina kompisar och bara ja, det är karma. Jag vet inte vad jag ska säga så här, <laughs> alltså det är, det är så jävla roligt. Jag alltså jag, älsk, jag använt det på jobbet och det blev så uppskattat <laughs> också. Det är skitkul för det blir liksom när någon berättar att någonting har gått åt helvete, det naturliga, det man är, det man är beredd på. Åh oh, mm. stackars töj. Eh, fan var sorgligt och bara, äh, kom igen, nu kör vi nya tag. Om ja. man istället säger så här: mm, ja. Ja, Jag är ledsen, men det är karma. Du, du verkar inte vara någon speciellt proppsjon. Eller att man, så här, man, man är helt så här: Ja, oh, du. Gud, vet du vet vad det kan vara. <skratt> karma. <skratt> du har kanske inte varit speciellt bra mot andra och så, så då kommer det tillbaka, förstår du? Ja, det, det är liksom som ett grätslop. <laughs> jag är ledsen liksom. Men det är kul att vara lite som man är beklaglig. Man, bara, man kan inte hjälpa det, men liksom... Ja, mm. ja det är roligt. Uh, varför pratar vi om det? Jo, för att jag har mediterat. Uh, uh. Kommer in, uh, går upp några trappor och sen när vi liksom öppnar dörren till själva studion så bara möts vi av ett lugn. ja. Uh. Alltså det är ett lugn personifierat. Dels för att hon som öppnar dörren är. Hon är. Hela sätt hon pratar. Hela sätt hon tar på oss. Hela sätt hon, hon rör sig. Är liksom lugnt. Mm. Oh. Men också hela auran i rummet. Är så himla lugnt. Alltså det, är, det ligger eh, så gamla trasmattor. Över hela golven. Oh. Och det är bara helt eh, vita väggar överallt. Ja. Oh. Så att jag blev direkt lite så tagen av atmosfären. Eh, för jag trodde liksom, eller det, det var väldigt stor skillnad från hur det såg ut utifrån. Alltså så. Ja. Till slut eh, 12-15 personer. av ja. typ hälften kändes som så här urmediterare som verkligen brann för det, Och hälften kändes som typ så här Berlin hipsters want to be cool. Okej. Okay. Ja. Eh, och så jag som bara känner sig som en nub. Eh, jag känner mig alltid som en nub i sådana sammanhang. Jag tror det kan ha att göra med min eh, Min längd och sådär. Alltså, jag, alltid när jag ser på uh -huh. så, jag är rätt så här stel och lång. Alltså, det är så här: Det passar inte in. Samma sak om jag är på Subscope, så, så yoga. Alltså, då känner jag alltid för att sätta mig så långt bak som möjligt. För jag tycker inte jag passar in bland alla de här små. Super Aha. Jag förstår vad du menar. Fan var intressant för att jag känner tvärtom att just sådana där grejer ja. till yoga, ja. Jag har alltid vara längst fram för att jag känner så här att jag har full kontroll på kroppen. Oj! Ja, det är men jag har liksom inte det. Det blir så här smärtsamt klart efter 20 minuter att. Jaha, du önskade att du satte bak med mig och gömde det. Ja. Mhm. Mm men i och med tjej, en tråkig vuxen när man ska fortsätta vara det hade ju sagt att du lär dig mycket bättre eftersom du sitter där fram. Ja, det är, sant. Det, det, är då, det var då fyra delar. som man gör 15 minuter i varje. Ja. Och den första delen som vi gör då är 15 minuter. Och det här det var ju min minsta favorit. Eller vad säger man? Den jag gillade sämst. Ja. Eh, för då skulle man stå upp och skaka. <kör> som en sån här som typ... Jag tänker mig lite så här, som att man talar i tungor fast med kroppen. Ja men typ. Eh, och grej för grej var att jag hade ju inte någon sportbehov överhuvudtaget eller så. Ja. Så det var typ bara smärtsamt att stå där och skaka. och okay, du okay. förstår vad jag menar. Och nu ja. kanske lyssnarna tänker... Va? Astrid, hon har ju jättesmå röst. Men då ska jag säga att det känns då <skratt> <skratt> faktiskt... Um, nej men, och sen så uh, var då del två och här kommer, det är här jag blev för under del ett så var jag fortfarande så här, oh det här är lite hubba-bubba vad var står jag här för kan jag bara få komma härifrån lite så, ja, alltså jag, jag, var, jag var fortfarande rätt tagen av att atmosfären var så lugn men jag började ändå tvivla när man skulle stå där och ska, jag kom inte in i det överhuvudtaget nej. Uh, men så kom då del två och det ja. var alltså att man skulle Uh, de satt på musik och så fick man dansa eller röra sig exakt precis som man ville uh. och här du vet så, första typ såhär, för, så skulle man blunda också, första så tjuvkika lite eller så, jag kollade och så såg jag hur alla började röra lä sig liksom. jag rörde mig väldigt, väldigt lugnt och så såg jag uh. hur folk vet, tog i mer och mer och jag tänkte uh. så, uh, så där skulle jag ju aldrig göra, om du vet uh. vad jag menar, men sen uh. Två minuter senare, så vet jag inte vad som har hänt. För då står jag verkligen... Alltså jag dansar hjärnet, jag bara blundar, rör allt, allt jag oh. har på kroppen. Och bara tar, puff, tar liksom, du vet så... Alltså jag är som en Finger. helt... Alltså det var så jävla härligt att bara... Det var så jävla bra musik att få bara... För det, det var lite liknande känsla som när man står på typ berghärn. Mm. Och det är någon riktigt bra eh som spelas. Alltså du vet vad man ja. menar då då kan man ju verkligen gå in i musiken. Ja. Och bara och så här man bara, när man känner så här fan. jävla, alltså så här nu. Alltså nu. Ja, man man, man och man vill bara med grejen är när man är på Berghain eller alla annan eh, klubb då man är fortfarande i ett, ett sammanhang där det inte är helt okej att dansa för vilt, alltså det är klart att man kan men man ja. försöker ändå vara lite cool om du tror vad Nej men uh, uh, och det var så jävla skönt på den här meditationen för då var det verkligen så alla blundade ju mm. utom jag i början som tjuvkiker lite men typ sen var det helt så så det var liksom bara, man gjorde det tillsammans man hörde alla andra men man var inne i sig själv så jävla mycket och bara rörde sig exakt som man ville Ja, och alltså, eller hur? så det var helt underbart och sen kom då del tre då var ju proper svettig för att man, om man dansar hårt i, i 15 minuter så, eh, så blir man ju lite röd om kinderna ja. eh, och då skulle man då sitta i den här klassiska meditationsposen du vet vad jag menar typ ja. skräddarsits ja, ja. alltså lite som han, apan i, i leonkungen Mm. Och det var, det, var, det, var, det, det var dansdelen och den här delen som då var mina två favoriter. För att tänk dig då att du har hållit igång i 15 minuter och verkligen dansat inlevelsefullt. Mm. Och sen sätter du dig så. Och du vet, det var så jävla fantastiskt. För att jag kanske har att göra med musiken och, och hela stämningen. Men jag kände allting bara ösa igenom mig. Mm. Och jag kom på mig själv kanske tre gånger under de här 15 minuterna med att inte tänka på någonting. Alltså, oh. kanske beror det på... Det nej, men alltså, kanske beror det på någon placebo-effekt för att jag typ vet att man inte ska tänka på någonting när man mediterar. Ja. Men det kändes typ inte så. Alltså, jag, jag bara kände att det bara gick igenom mig. Och jag bara satt där och bara, alltså det var... Så jag hade, kunnat, jag hade kunnat gå tillbaka dit till den studion varje dag bara för att ha den känslan jag hade där. Fan vad härligt. All, allt man upplevde var koncentrerat i det där lilla rummet på något sätt. Jag vet inte, det är skit mm. skitsvårt att förklara för någon jordlig människa som ännu inte har mediterat. Hur var det turkiska badet? Alltså jag, jag vet inte, det, det var så fruktansvärt intimt Oj. Ja, det var extremt intimt och men väldigt så skönt typ fast jag var lite ja, jag ska berätta om det. Jag berätta. Det var i Köpenhamn. Jaha. Ja. Jag var där, min syster var där. och så här, vi hade kört upp det innan. Vi såg en film på hemsidan där det var liksom man fick en en slags tubtopp. Mm -hmm. Fast längre. Ah. Eh, som här, täckte allt och det kände så här bra. Och det stod så här: ah. Du kan gå direkt från jobbet om du vill. Ah. Så då så Vi tog liksom inte med oss badkläder eller så. Ni tänkte inte på att göra det så här: just in case? Nej, alltså typ inte. Okej. Okay. Um, <skratt> och sen så, så kom vi dit, och sen så var det lite andra tjejer där också. Um, och de byter om till bikini. Och vi bara, you know the feeling. Alltså, <laughs> ja, ja. Eller du kan i alla fall tänka dig känslan. Alla har väl vatten. man går till ett badhus, tror att det ska bli nakenbad och sen så tar alla andra fram som bikini. Ja, x Nej men alla, alla kan i alla fall tänka ja, sig den känslan. Ja, klart, jag förstår. Ja, och vi bara, okej, okay, um, ja, men vi kan, kan få en sån här tub, topp och ha på sig. Och hon i kassan bara, ja, absolut. Så får vi liksom varsin handduk. Det är liksom ingen tubtopp. Utan det är, en, det är en liten handduk som man får liksom <skratt> sno åt sig som ett korvskinn om det ska täcka runt hela bålen. Oj, men alltså, men, ja. men alltså sa ni? Det här att ni inte hade några, några bollkläder för det är ju förbjudet på, på badhus väl? Att nej, nej, vara nej, nej. Alltså det här var, och. och så frågade jag bara, ah, okej, okay. ska man ha på sig bikini? Eller? Eh, och hon bara, nej men det gör man precis som man vill. Ah. Man bara, okej, okay. ja. <skratt> ah, ja Då fick vi gå in där i det här lilla andra rummet. Och då så vi håller på att duscha lite. Och hon i receptionen med hon har sagt så här, duscha och sätter i bastun och så blir riktigt varma. Så kommer så här, massören... Eh, om tio minuter ungefär. Du, det, här, det här påminner mig ju om en av de första gångerna som vi umgicks ja, på Turmanhand. Jag vet. Vilken. Dag jag var. <laughs> men man födde ganska tidigt i vår. Jag tror det var innan. Det var innan vi hade den här podcasten. <coughs> oh ja. Ja, det var, det var, ju var någon innan. gång i kanske i januari-februari. Mm. Så hade jag ju precis gått med i ett gym. Ja. Och då. Ja, ni behöver inte låta så himla förvånade. Jag hade det. <laughs> eh, nej, men och då så eh, fick jag ju ta med en kompis. Ja. Tog jag med dig, och där fanns det ju Bastu. Och då började ja. vi prata lite om det här med eh, nakenhet. Ja. <laughs> alltså, ironiskt nog. Ironiskt nog? Alltså, vi hade ju pratat om nakenhet typ en dag innan. Ja, det var det vi hade, ja. Ja. Och du hade sagt att du inte var så himla bekväm i det. Alltså jag hade väl sagt, vi hade väl kommit fram till att vi alltså, i vår nakenhet låg på lite olika nivåer. Ja just det, så var För det. Att, ja. Det var just det, det var ju i så här, i så här lite mer intima sammanhang. Va? Nej alltså nej, nej. Nej, du, du var ju mer så här gillar du att gå runt naken hemma. Nej men så det är inte så att jag gillar att gå runt naken hemma med så här, dina föräldrar. Nej <här> <här> <här> sluta usch sluta. Medans jag bara mm, Ja, kul längre. Kan sätta på sig långt. När <här> det kommer gäster i alla fall. <här> <här> ja. Nej men det så var det inte allt. Vi pratade ju om vi pratade om <här> det här med typ om man eh, om man ligger med någon. Vad? Jo, alltså. Efter, nu låter det som att jag ska prata om alldeles för intima saker. Men det ska jag inte. Utan jag menar att efter man har legat med någon. Ja. Så var ju du så här: du bara, mm, Jag tycker rätt så nice om man typ så här: Get a little dressed. att ja, ja, alltså, alltså, Jag gillar inte att sova naken. Nej, och jag var ju verkligen så här: Det är sjukt. Jag sover ju alltid naken. Ja, det och gör speciellt det. om jag sover med någon annan så tycker jag det. Är, Verkligen hemskt omaken. Ja, det. Har du fått Jag tror du skulle säga så här: Ingrid, såhär, gillar att ha kläder på sig såhär, under själva akten. Det stämmer. inte Jag eh, är alltid natt Nej, men eh, i alla fall, om jag ska återgå till historien nu tänker jag bara, nej, tänk, ja, och, och alla våra lyssnare på hur du ser ut när du le det är bara så här ja. jag ser det ur perspektiv så att man ser liksom strüm, de strumklädda fötterna som du har. ja det är så jag kör förlåt bara fortsätt med tugg i ja i alla fall så så här, vi håller på så att Gör alla olika grejer här duschar, sitter i ångebastu. Vi satt till och med i en sån liten badtunnel som vi sen liksom fattade att det är bara till för en person. Oj! Så vi satt liksom två, för vi är ganska små bara två. Ja, det är ni verkligen. Så det gick bra. Men, eh, sen så typ efter kanske en halvtimme så blev det blivit lite här, hmm, okej, okay, var är den här personen som ska komma och hämta henne? Och så Hanna bara. Ja, ah, men nej, det, det är liksom jag såg han gick in i det här rummet. <laughs> eh, så vi bara. Ja, ah, men vi kanske kan bara så här kika in och se vad som händer där. Mm. Astrid. Ja. Yeah. När vi kikar in i det här rummet. Ja. Yeah. Alltså det vi får se där inne. Ja. Yeah. Det är liksom. <laughs> vi bara tittar på varandra och bara vad fan är det som pågår här. Nej men Gud, är det massören som har samlag med... Uh... <laughs> Astrid, det är, typ mer, det är typ konstigare än så. Va? Vad är det som händer? Ja. Alltså, <coughs> för det första har den här personen då, killen mm. tagit av sig typ, sina kläder så att han bara har så här, ett... Han har den här lilla, som skulle vara då toppen fast det bara var en liten handduk. Ja. Så han liksom snurrat den runt Ja, alltså höfterna. Ja. Så han liksom. Han har piercings i bröstvårtarna. Mm. Ja. Och sen så ligger det en naken dam. Mm. Helt naken. Mm. På rygg. På liksom på ett, rygg. Alt, på ett altare, Astrid. Ja. Alltså i sten. Ja. Och. Ja. Och han bygger ett. Ton av skum Nej. på hennes kropp. Men hon låter lite, hon ligger alltså på rygg. Ja. Så att eh, liksom ja okej, på rygg ligger hon. Ja. Du vet, det är som sitter på baksidan av den. Ja. Ja, jag menar så att härligheterna ligger liksom upp mot möter världen. Liksom. Ja. ja. Och där, där möts man också av skumton. Eh, Ja, alltså det är ett skumtorn mm. som är kanske... Alltså ett fyrkantigt skumtorn. Som är kanske... En meter högt. Shit! Ja. Och det, det, det var liksom ni som var näst på tur efter den här dagen. Ja. och vi två sätter oss liksom... Vi bara tittar snabbt. titta på varandra och bara, vad fan, Liksom, please, kunde så här Ge oss lite för information här, kanske... <laughs> För att där såg det inte ut på filmen Nej ja. Det här känns lite typiskt Det känns på något sätt typiskt att det var i Danmark, gör du inte det? Ja De är lite ja, så här ja. mer fria <coughs> där, kommer, alltså det är inte det typ, där kommer den stela Svensken som bara Oj vad hände där Är det ja. lite är det väl det? Intim massage <håhå> ja. Typ som att hon Saga från bron Skulle vara där Ja. Det, ni representerar Sverige ganska bra där, tror jag. Ja, så kan det vara. Mm. Men i alla fall så sätter vi oss ner. Liksom. Det finns ett så chillax-room. Mm. så vi dricker lite te och typ så här, sitter tyst och bara... Åh, jag vet inte. Vad fan liksom ska vi göra? Ska vi liksom... ni, bara, ni bara så här... Ja, ja. Okej, okay, Hanna, om vi gör det här då får fan det fan stanna här. så Vi kan inte säga det till någon. Vi kan inte <laughs> säga till någon nu bara går det ut. I alla fall så, blir, så hämtar han mig. Det. Ja. Usch, det är lite sånt läskigt som när man skulle få en spruta i skolan. Och de ropade upp ens kompis namn Och man bara... Uh. Och sen nästa... gång kommer jag ihåg när, äh, att jag bara fick spontan spruträdsla. Och bara skrek och grät. Är det sant? Och jag bara och det var minst att det var i sexan och jag var det var sa så nej, vill jag vill och min sjöskön ska bara, nej okej, okay, men då gör vi inte det då alltså det var så här, jag trodde typ att hon, hon skulle tvinga mig och sen så ah. gjorde hon liksom inte det, för hon bara, jag tänker inte om du inte vill, kommer jag inte ta sprutan på det så jag bara jo. jo, Du måste Du måste, Fattar alltså, inte. Då, då blev jag helt så här, det här gäller livet, ta sprutan ja. för fan, det var lite omvänd ja. psykologi från hennes sida kanske smart. Hur gick det då? Typ så här, byggde sånt här skumton, det var jätteskönt, man tror liksom inte att det ska kännas, men det var jättehärligt. Men tog han på det, liksom? Ja, sen så masserade han. Men var masserade han, om du låg på rygg? Nej, men han först, nej, först låg han på mage. Mm. Eh, och där så så här så tog han en handduk och så <coughs> som han hade skum på så la han liksom skummet på och och vispade runt lite grann. <coughs> och det var skönt. Och sen så typ så masserade han en, eh, ja, och sen så skrubbade han en. Men svara på frågan nu, alltså, var masserade han exakt? När du låg på rygg? På. Vänster arm, höger arm, ryggen, benen och fötterna. Så det... Vad vill du säga? Vad vill du säga? Nej, men alltså, jag undrar bara om det var någonting på det alltså, det känns ju väldigt uh, nära till hans att typ massera brösten. Ja, fast det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Men du vet så, när det var inte så himla farligt jag tyckte det. Så, så... Man, det där var ju hans jobb liksom. Jag förstår. Ah, men fan. Gud vad härligt, du på tal om skum. Ja. Var det inte du som hade... visat någon sån här min skumbok för skumma idéer. Ja. Så berätta om det, vad har det? Den heter Detektivens anteckningsbok för misstänkta saker och ting. Det är St ja. en strålande titel. Ja, det är en bra titel. Ja. ja. Eh, här är en lista då. Ja. Skumma saker. <här> ja. Bad Badskum. Typiskt skum. Typiskt skum. Typisk skumt. Ja. Skumpig väg bananer Oj, det är väldigt skumt Men ja. Mest skumt Är fröken Alltså det är så jag tror, alltså jag tror att nu när du skrev det här Jag tror inte du förstod hur fyndigt det här var Det är faktiskt fyndigt Jag tänkte om någon modern Super hade skrivit det där Ja. Det hade ju varit så superfyndigt. Ja. Men jag, men jag undrar vad ditt motiv med den var. Alltså, tyck, ha, hade du en lite skumfröken? Alltså. Vi, min låg- i fröken Hade ett väldigt, en väldigt stor frisyr. <här> <här> Och du vet. Det var precis då när Harry Potter. <här> böckerna kom. Så då liksom. spinkulerade vi kring om hon liksom kunde ha Voldemort där bak i Ah <laughs> så det är därför. Åh Ingrid, fan vad roligt att du äh, äh, nämnde Harry Potter. Ja. Äh, nu har vi pratat jättelänge så att vi kanske egentligen inte borde ta Harry Potter nu. Men gjorde det gör vi. Hallå. Ja. <clears throat> vi, vi, det hände ju något fantastiskt förra veckan. Vi båda två hade kollat på de två sista Harry Potter filmerna. Ja, helt, helt, helt oberoende av varandra. Det är, alltså det är helt, alltså det är makalöst. Ja, det, det är det det faktiskt. Är, det är så himla fantastiskt. Och ända sedan jag kollade på dem. Så har jag varit i ett sånt Harry Potter-mode. Ja. Och det är ju det bästa av modesen. Ja. Alltså jag har börjat läsa om böckerna nu. Oj, ja. det har gått så. Ja, och jag tipsar alla om att göra det. För det är en massa detaljer som man inte kommer ihåg. När man var liten. Men, men vad jag ville säga om Harry Potter är att du vet ibland kunde jag vara så jävla deppig när jag var, när jag var yngre. Ja. Eh, alltså typ så för jag, mamma när mamma berättade om det, hur det var när hon var ung och alltså typ alla så här äh, grejer som var typiskt för eh, 70-talet och typiskt för 80-talet. Ja ah, du vet så. Ja, jag kunde få så ja. jävla ångest över att jag bara fan allting är redan gjort, allting uppfunnit. Vad ska jag säga till mina barn när jag är gammal att jag gjorde liksom Och Jaha. då blev jag så här lugn att jag bara, vi var Harry Potter-generationen! Ja, men... <skratt> <skratt> vi, var ju, vi var ju liksom unga när de kom. Vi var ju perfekt ålder att kunde läsa dem, liksom. Ja, absolut. I rätt åning. Men grejen är så här också. Att alltså, ens föräldrar kan säga vad som helst om sin barndom eller ungdomstid. Om man så här, glorifierade. <skratt> alltså, de kan ju säga så här. Vi hade alltid tråkigt. Mm. Och så skulle man vara helt så här. Oh, de satt och så här på kafé eller hemma hos varandra. Eller så här. Mm. Satt bara och så här. Satt och rökt mm. och säkert. Yeah. Så här. Var lite smarta och deppiga. Alltså mm. du vet som man har tusen. Ja, jag vet, jag vet. Men är det inte betryggande ändå att känna att vi kommer kunna säga att vi var här i 80-generationen? Att absolut. vi är här i generationen ja. Jag blir irriterad när folk säger att vi är typ så här sociala medier generationen eller bla, bla bla jag bara nej vi är det generationen men nej Jesus för fan jag vet det är också kul för att, för att när man pratar med folk i vår ålder alltså då i ja. tidig 20-årsåldern mm. kanske i tidiga slaget eftersom du är exakt 20 år ja. Ja. så det är så här kul och för alla har minnen om det så hur när de började läsa böckerna och typ Vad var de för relation? Pratade typ med en kompis som bara ah, Ja, min, min pappa läser alla böckerna för mig. Ja men det gjorde mina frälla också. Ja men det är ju helt sjukt. För de sista kom ju när vi var typ så 16, 17, 18 någonting. Ja, nej, sista boken kom uh, när jag gick i sjuan. När vi var... De var 13. När vi var 13? ja Nej, Jo. inte en chans. Du var ju 14. Var jag 14 bara? Jag kommer ihåg att jag ja. läste den på seglingen. Nu ska jag kolla upp det här. Eftersom jag är Google-generationen. ska vi se här. Harry Potter. Uh, uh. Harry. <laughs> det är så kul för det är en klassisk grej man också kan diskutera här. <coughs> är um, vad heter det? hur man uttalar det här Hermione. Hur man uttalar det uttalade Hermione. Ja. Alla har olika. Hermione. Ja, min pappa sa här med Johan. Ja, det sa min också komma ihåg. Nu ska vi se här. Och Den sista kom på 2007. Det ja. är alltså 26 år sedan. Ja. då var jag ju 15. Okej. Okay. Ja. 13 var ju lite tajt. Jag var ju jag Du var 14 jag gick ju sjuan. Jag var okay. Du var 14 och jag var 15. Ja. Men, Då är det väl alltså, lite konstigt att få en bok högläst Av sina föräldrar Det är väl skitmysigt Ja det är det ju Men det är ju lite, det är lite sjukligt <här> Men det är ännu konstigare att du går runt naken Med dina föräldrar <här> Det gör jag inte sitter du, det nu Nu tror e ju folk det Alla hör på att hon är för desperat För att det ska liksom inte vara sant <här> Ingen, fan jag, får, jag blir illa till tillmod jag, Kan alla bara förstå att jag inte gör det han sa jag lovar jag. det tycker jag fan är jag hörde fan om en tjej som gjorde det vem var det? Hmm. det kommer ihåg, när var någon som berättade en kompis, kompis, nej men, det, var men, att det var någon som var alltså som, du vet så, ja, men, du vet, det är lugnt när man är liten, men, men sen att ja, men, vem fan var det? ja, även om jag kommer på mig något så ska jag inte ska droppa namnet um. det är typiskt så här Astrid berättar en historia om sig själv men skäms för man som hon ändå tycker är rolig. Ja. Nej, för den är inte så rolig. För jag kommer bara att ihåg att det var en sån grej att hon verkligen gillade att vara naken, alltså även när hon var tonåring. Och att det började bli så här en liten grej liksom, att man så här: du, du kan inte gå runt naken här hemma längre, det är liksom du måste ta vad... på dig kläd. I don't know, men det är så fruktansvärt obehagligt. Ja. Är det inte det? Jo, det. Är... Nej, ophagligt, ophagligt. Men det är ju extremt märkligt, alltså. Ja. Men men inte det en smart grej annars? Att man så här, Man har en fråga alltså, om sig själv som man undrar, liksom, är det här normalt? Ja. Så säger man så här, till exempel i mitt fall så kunde jag säga så här, Alltså, vet ni vad? Jag har en kompis. Men, alltså, ni känner inte den här. Ingrid. ingrid konstigt. Ingrid Sigman. Skojar du med mig nu? Va? Håller du på att bli senid? Vi har ju för fan pratat om det här i en podcast. Den podcasten Va? heter till och, till och med En kompis kompis, in en Nej, nej. Astrid, lyssna fan klart på alltså, <laughs> Jag blir helt tagen. för Fan, stort. vad hetsig. Tjej, ta på dig bixorna och håll käften. <laughs> <laughs> <laughs> vad ska du säga? Nej, men alltså... <coughs> att jag så här, Säger såhär, hörni... Um, jag har en kompis. Ni känner inte den här personen. Mm. Och det jag menar var att det också är konstigt. För att när man är typ... Kanske åtta, då känner, alltså, då känner man ju bara den i, i sin klass. Alltså de i sin klass. Yeah. Så det är otroligt... Obefintlig... Liksom risk eller chans... Att den personen känner... Någon som inte de andra känner. Det kanske känner någon på sitt land. <laughs> ja. <laughs> eller hur, det är i och för men sant det är en eh, så, säger man så här, jag har en kompis, jag känner inte den hon har napp är inte det konstigt? eller är det, är det konstigt? för då får man liksom då får, man, red. sig ja, själv. Då får man reda på då får man reda på om man ja. jag tycker det här var gränslandet till det vi redan har tagit upp Ingrid, jag tycker att eh, du faller inom kategorin för eh, alzheimers på dig oh, gud, du du är bara lite irriterad <laughs> Ja, jag är superirriterad Det här med irriterad mm. röst ja. Ja, När jag är riktigt arg Då ja. kommer jag upp i en sån hög Glad facett Okej, ska vi eh, avsluta den här dunderkasten. Ja, uh, det ska vi göra Inger, ska vi byta namn berätta. till det Dundercasten <laughs> <skratt> jag, börjar bli, jag börjar bli rädd Av det här med hashtag kriget Jag vill, liksom, jag vill, jag vill, jag vill inte se kvällsklubben jag, jag vill inte ha det ordet poppa upp Men vi kan inte byta namn igen Nej det kan vi Och, inte Och det... Absolut inte för ett töntigt grabbgäng Säger det Nej nej, nej, Okej okay. uh, Vi har fan inte hunnit fixa någon kvällsakt Åh oh. Så är det ibland, man kan, inte, man kan inte vara bra på allt Alltså, nej. det har varit extremt mycket Som har hänt den här veckan, jag har inte hunnit tänka på det Och inte du heller Och jag har bara Nej, som här, det har så extremt uh, Ja. det är så mycket nu Ja, och eh, nästa vecka När vi kör så kommer ju jag vara i eh, Vad heter det? Det stora äpplet Just det. <skratt> Lite tönt <skratt> Lite bonnigt att säga så, jag ska vara i New York Och ingen annanstans Eh, ja. Så att eh, det tror jag blir exotiskt och härligt. Ja. Jag ska hålla på och packa lite nu. För jag åker. Eh, onsdag klockan 13 tror jag. Ja, så att den här podcasten sänds Jag kommer kunna lyssna på den här på planet. Ja. Kanske. Fan vad härligt eh, Om jag vill det, eh, vet jag. Ja. Inte. Eh, nej, men så att eh, så kör vi. Då kommer, vi, då kommer vi få köra vår uh, outro-melodi- som vi hade förut i tiden istället. Ändå ganska skönt. Alltså, ja, det var länge sedan. Ett memory lane, så Ja, faktiskt. Uh, mm. Faktiskt. ser hur det går. Uh, glöm inte att uh, om ni vill hashtagga oss- så måste ni göra det på uh, hashtag hashtagg- kvällsklubbenpodcast. Ja. Um, så slipper vi det där uh, aggressiva grabbgänget- Och ja. eh, om ni vill vara eh, kvällsakt i podden. Så mejla jättegärna till gmail.com eh, För att det, då blir, vi, det blir jättehärligt. Ja. Det, det är kul. Eh, så vi slipper bli, höra. bli, hallå. Outro -låten. Mm. Ja, det är skönt en gång eller så. Ja, en gång Och är sen kul. Blir nu inte rädda med det här med hashtag. Nej, Alltså, Nej det är det jag är rädd för att folk kommer bli Ja, Absolut. bli inte det Nej. Alltså fortsätt Liksom, vara glada Och tänk inte mer på det nu ja. Och fortsätt kommentera på hemsidan www.kvällsklubben.wordpress.com Och det har varit jättekul Att folk har av sig och berättat lite om sig själva Jag har blivit ja. överlycklig uh, För det, tusen tack mm. uh, Vi ses nästa vecka Or maybe ja, är... I should say See you next week Puss Astrid Tj.